Запахло лавровим листом і чорним горошковим перцем. Вони сіли, але не як тоді, коли вперше вечеряли в цій хаті. Я між Оскаром і Василем. День 6 листопада був, воїстину, історичним. І тому, що це була 26-та річниця пострілу з крейсера «Аврора», і тому, що війська Першого Українського фронту повернули батьківщині столицю давньої Русі – багатостраждальний Київ. А тут якийсь випадок змінює кермо моєї долі. Хтось поталенькав у дзвоник, Василь вичинив двері. увійшов шофер у цивільному одязі і сказав Іванові Сергійовичу. Дозвольте, машина вже стоїть на вулиці. Хочеш перекуси? Час ще є. Хай хлопці побудуть разом. Уже вкотре дивувався я цій зовні суворій зі шрамом на щуці людині. Скільки у полковника батьківського тепла, якого я так мало пізнав бо батько помер, коли мені було 14, та й просто я тоді не помічав цього. Тепло батька відчуваєш потім, після його смерті, коли виростеш сам. Тепло те, як струм в акумуляторі, віддається довго, що й довго, а може і все життя, якщо велика сила душі була у батька. Тому кожен порух Кожна фраза Івана Сергеєвича на зразок «Нехай хлопці побудуть разом» залишається у пам'яті, западає в душу. «Ви і над тією групою начальник?» – запитав я. «Там інший». «Угу». Та ось ми присіли перед дорогою. Я дивився на своє ліжко, байливо заправлене Василем, бо так акуратно, як він умів, я не заправляв. Все-таки ота розхристаність, за яку ганяли в запасному полку, відчувалась і на заправленому ліжку. Василь же та робив мені потай, і навіть Іван Сергійович думав, що так заправляю свою постіль я. А може... Удавав, що не помітив того чужого старання Чи вбачав у цьому взаємовиручку На перших сходинках дружби На вулиці довго не затримувались Обнялись Поплескали один одного по плечу І я сів в машину Страшенно жаль було чомусь Василя Нащо він говорив про те своє перечуття Невже людина може відчувати скору загибель? Усе буде гаразд, Васю, Оскар! гукнув я, виснувшись із кабіни так голосно, що озирнулись прохожі. Як мені хочеться, щоб у них усе обійшлось добре там, на тім боці, бо це ж несправедливо, коли отакі люди. Загинуть Війна, війна Скільки ти вже забрала Життів людських І скільки ще забереш Поки наша армія дійде до Талліна Риги Вільнуса, Мінська, Кишинева до Варшави, Праві, Будапешта, Бухареста, Софії, Белграда, Тірани, Відня і ще й до самого Берліна. Скільки ще не здобутих у бойових операціях столиць. столиці. Як ще далеко до західних кордонів Союзу РСР. Звідки війна почалася. Хлопці Кодрявого. Машиною ми їхали хвилин вісім.